Berisainagusia zurekin Pantzo Irigarai eta Euskara beti trabatua. Eta hoax hori egiten du gure mintzairaren erabilpena zaintzen duen behatukiak ehunka dei ukantzituen joan den urtean, Euskararen eskubideak ukatuak izan diren kasuen txalatzeko. Obeki eginen dugu elduden urtiana, hori erando Michel Benak miritzeko hau zabezak, elkartean artian diru laguntzak partekatu katu dituzten maneraz, banak eta xusenago baten egiteko lana, peio klaveri kontseilariari eman dioen zuen dugu. Kasik milako bat jende, bestaldietan baino gutiago, langileeri gerota zailago zaiotela manifestatzea ditia eta grebaren egiterat diote sindikatek, xail publikoak eta geienik ospitalekoak ziren atzo bainoako manifestaldian. Eta ez badugu guk egiten nokdu eskualergia defendiatuko Europan, hau dugu izaskun bilbao PNB alderdiko autagaiaren oarra hiper eskualergian zen atzo kampainaz bereganat joan gira. Aroa, panxika! Eguzkia, ara egitara guan zer dugun, eta hori igande hartio, eta berotasuna ere, temperaturak egunez egun goitituz joanen dira, oita zazpio eta zortzira ipatzen da igandeko, gau ogoita bi, ogoita irugra inguruan. <mimitza> Eta lehenik angeluko erria paueko hausitegi administratibuan kondenatua e faz susitateari irurogoita mairo euro pagartu beharko dizkio konkurentzia desleialaren gatik kintaoko kulturgelaren edaikitzeko merkatua mugaz bestaleko entrepresa eman zio lakotz erriko etxeak ez duleinu erana kondenaren kontrako deirik pausatuko pa duenez hausitegi Euskal Herrian bizitzeko, oztopuen do traben ezakzen txegitzen direla Franzia eta Espanya, hori salatzen du hizkuntza eskubidean behatukiak, joan den ortean milako bat deiu kanditu behatukiak, eskualerigusitik, geienak kesuak, erakunde publiko eta privatuek hizkuntza eskubidea espaitute kondutan arzen. Kristofa Rosarena. Familia baten adibidia hartu du beha tokiak Euskaraz bizi nahi dutenen diskriminazioaren salatzeko. Ez bazen errez izan ere, zugaramordiko kuple batek ardietsizuen sohtagiriaren ukaiterat bere lehen aurgaren zat Madrilen ganik, paperak Euskaraz bete ondoan, itzulpen lana onartua izan zitzakon. Eukene xurio buraxoa. Mazkenean eh, Madrilgo kontsula du norbaitekinan txulasia ginoen, eta bon bilatu zuen, saiatu zen, fran, eh, soluzione bat bilatzen orduan eh, galdetu ninduen, janetzen baionan eh, erakunde publikoren bat edo zerbait eta agiri bat egiten altzuna eh, erranez, itzulpen hori eh, legalazela edo ongizela. Eta beraz, Euskararen erakundeko publikoekin egonitzen eta alain ginuen, eta pasatu zen. Eta bi urte berantago, bi milata amekan, bi gerren esemea sortu zenean, bi deberetik pasazen bikotea, bainan, etzitzakon onartua izan. Eta berriz hasitzen kalapita, paperagoitita goitita beti, hendik egin itzulpen bat hemen, beraz, e, berriz ere euskalaren erakunde publikoekin, eta untakoan ez duten hartu. Deitu madrilerat, eta hor jarrera zuzen desberdina, e, etzutzen deus, haitu nahi ere, Nik uste inglesez japonieraz oh, balitze zela problemik, emena problema hoien ah, dako zen, eta beraz, bom, be, bi urte terdi pasata, behalituzte lituztepa ibelat, erran ez ez dela, aurra ez dela hola ematenan. Berriz bat okiko harremanetan, ah, eta ekosibar dugu hor bide bat nondika atera. Sohtagiririk gabe dago geroztik jiru urteko mutikoa. Alde baikor bakar batzu badira jala ere, herritar batek akulaturik, bai onako la furkad klinikari leporatu zakon, frantsez utxean emaitia liburskabat, ondorioz behatokia hagemanetan sartuzen erietxe jogekin, eta kesua kondutan harturik, erien esku usteko diren dokumentuak euskaratzia deliberatu zuen klinikak euskararen erakunde publikoaren laguntzarekin. Bestalde euskal presuen euskal eritik uruntze eta sakabanatze politikaren ogoita bosgerren urte muga salatzeko, etxerat elkartiak elgretaraziak egin ditu atzo, Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñan, eta Memento Berian Jorge Fernandez Diaz, Espainoal Barne ministroaren iardokipena, Barne Ministruak egan du, eta erakunde armatua desigina izan ez deno, eta Euskalpresuek barkkamenak galdeginen ez dituen ez dula politika hori aldatuko. Zazpi milun eta zazpihun mila euroko diru laguntzak banatu ditu elkarte desberdinen artean miarritzeko herikoetxeak bere azken Bilkulaan elkartean diru laguntzek herrikoetaren aurreikonduaren ehuneko hirurogeita hamabil a dute biziki garantzitsuak dira be azzinzarrita. Ilhaztik ehuneko zerokaoko txogeita hemezortzia zapaldurik ere aurten banatuko diren diru laguntzak handiak dira, zazpi milioi eta zazpihun mila euro pasa banatuko ditu herriko etxeak. Adibide bat zoe maiteko, Zazpio un mila BOP beri, iru un mila Biahitz Amerika Latinako Zinema Festivalari iru unta mila, FIPari eunta irurogoita mar mila, Oakoa urtzaindegiari laro mar mila, KASIK ogoi mila sehaskari, Aekari ogoita bat mila bosteun, edo gure irratiari zortzieun euro. Berrogoita lau egun pasadira Michelle Benakek hauzapezkargu hartu duenetik, eta ez du denborarik izan diru laguntza horiek obeki aztertzeko. Hala ere, desoreka undiak direla elkarte bat bestera Eta peio klabergiri eman dio diru laguntzen banak eta kudeak eta obeago baten aztertzeko lana. Peio klabergiri. Odalitxetan sartzen dira epoka behri batean, diru gutio izanen ditugu, baina normala da, bentsatzen dut, uh, sistema moderno eta berri batean sartu behar ditugu, badira dezberdin tasunak handan di, hori uh, kendu behar da, eta, eta hemen dik, uh, xei edo sortzi labete modian, rri bat kontertuko dugu. Kontseilu Bilkuran aipatu den bestegai bat onda naturalarena izan da. Azkenean bearritzeko herria ez da onda mendi naturalaunnkia bezala izendatua izan, bainan halala ere estatuari diru laguntzak galde eskubidea badu. Urtarrila hotsaila eta martxoan izan hiru ekaitzazat galdeginen ditu diru laguntzak orotara berrehun hogeita mar mila euro. Eta prefetak eskolen dirustaziaaren inguruan plazalatu zirkular berriare, eskolatu du Michel Renak ausapesak, dementu zirkulara gubilitik aztertzen alida, eta ondoko asteetan emanen duberaz gaiortaz bere ikus moldea. Behazion talargoi bat resuna atzoko manifestalian antolatzeilean arabera Bayonan, sindikat desberdinek antolatua zuten, funksio publiko kolangilean egoera salatzeko, eroste ahale, ahalaren mugizketa salatzeko, lugalde kolektibitateetako langileak, erakasleak eta ospitaleko langileak ziren grebara deituak, bainan Bayonako ospitaleko langileak dira gehienek mobilizatu ospitaleko langileak esplikatzen daukute zer salatzen dutena le cha de nos salas depuis des années aucune augmentation de salaaire une stagnation des contratsxoten izoztea azken urtetan ez dugu hemendakikettarrik izan kontu precarioak dira ez diira errekitara doa akordezkatzen osspitaletaako zerbitzuak usten dituzte osspitala gainezka direlarik penagarria da jendea dugu hartatzen eta ezkira humanoa humanoki hartatzera teltzen C'est d'autant plus dommageable que on est dans l'humain et... On n'arrive plus à s'occuper humainement de l'humain. Kostendugularik jantziko telebistan eta aipatzen dutelaik soldata ektainak 2.000 euro goiti direla, hori ezta egia, n-kategorian, ospitalian, soldata ektaina 1.000 euro dela, hori erra nahi du, somitzuek gutiago ungitzen dutela, eta gaur egun hola da, bainoek ospitalian, somitzuek 1.000 euro beiziek ungitzen dute, eta gaur ez dira hemen, bereke aipatzen dutan bezala, ez dute grebaik egitenan, euro guziak ondatzen bitutuzte. Ara behaz, uh, Usaian Bailo jende gutiago bildu dela, agazuenetarik baten zundurzie, jendeak zinduelagiago greba egin soldata apalegien gartik, sindikaten arteko tirabirek ere ez dute egoera lasaitu, eta zindetik iragarri bezala inter, inter sindikaletik aparte joan dira CFDT eta UNSA sindikatak. Europako hautezkundeak hori erloturik bada mintsaldi bat gauratxean e, baionako hitean Raul Marc Jenar politologoaren mintsaldia politologoa baina nere militante eko-sozialista eta internazionalista da Raul Marc Jenar atak mokimenduko parteide liburu handana idazidu Europaz mintsaldiaren lema Europa eta Estado batuen arteko merkatu handia europear modeloaren agoniaren azken akta Raoul Mark Jenar-Mintzalia Charri Zazpiontan, baionako iuteko uh, GEA Anfian izanen da. Eta bosen kampainakari Katrin Grez, Europekoloziz rendako autagaiak bilkula publiko bat eginen du gaur, Zazpiontan Tarnosen, eta Soberbaxolekin ilunen itzartuko dute bergoizian, mugaz geindiko arremanak aipatzeko. Izaskun Bilbao Eskoalderdi Eltzalia edo PNB alderdiko Europarlamentaria Iper koalegian zen atzo, lehenik donazaren eraikin mugaz enpresak sustengatzeko mintegiaren ezagutzeko, ondotik bai Euskadi Europan, Europarlamentuko bosetara daraman zerrendaren bilkura publikoaren zarta. Europako legibiltzakian izaitia beharrezkoa dela euskoalegiaren zarta. Diera zidauku, beste inork ez dituelako defendituk uko Muga gaindiko arazoak edo gure hizkuntza hainzu zen erran dauku Eusskalerii osoaren nordizkaria izan nahi duela eta Europarmentuan ereman dituen bost urteetan hipperhoskaleriiko proiektuak sustenengatu ditola azpimergatu dauko izasku Bilba. Ba, Egin dugu, ze eh, gaurko bizita horrelako adibide bada eta urte guzti hauetan izan dugu harremana eh, Euskal Txandia eh, zaria lortu du eta guk aurkeztutako eh, proposamen bat izan zan Zaritu zaila da hezkuntzaren eh, arteko egindako lana eta gainera muga arteko lana. Ez hori bakarrik, hori indanla hile batzuk ere, txosten bat onartu izan da, Europako legibiltzarrean eskuntza gutzituak defendatzeko eta txosten horretan guk parte hartu izan dugu buru belarri, gure emendakinei esker sartu da muga arteko. Arrazoa nola dagoen hizkuntza bat herri dezbardinetan muga bat dagoelakon. Arrantzako eh, plangintza bat egonda bokartaren edo antzoaren eh, plangintza eta iparraldeko kofradiekin eta sektorarekin lan du izan gendu, beraz egin dugu elkarlana eta horrela jarraitu behar dugu. Eta niguztot Europan egiten dugun lana eta Euskadi Akitania eta lendakaria, urkullu lendakaria orain presidente dago eta bertan dagozen proiektua, denek elkarrekin lortuko dugula azken baten, ba, gure ariman e, da hoena benetan errekonozitzea, ba, herri bat garala, nazio bat garala Itsakun Bilbao Goiz Goizberri Saioko gomita izanen dena, aldudan astelen gauisian eta aldudan astelen artsen birise Europa koalitzun eri buruzko debate nagusia, Euskal Irratietana, Alderdi Socialista, Europe Ecology, Udeimodem, Doublar République, UMP, PNB eta EH Bilduko orde skaliekene, astelen artsen saspi ordenetan debate hori Euskal Irratietana bezala. Eta hostilaleuntan bestalde, kostaldeko lauion bat gazte bilduko da angelun, goxearen kontrakko lasterkaldi baten egiteko, elburua dirua, edo diru sustenguen, biltzea, munduko goxea borrokatzen duten elkarten laguntzeko, tokiko kirulari ezagunak juntatuko dira gazte horiek, gara nola abiron baioneko rubilariak edo romadiko okeilariak, izordua atxaldeko biaketer ditan dute angelun labarreko plana deran, eta gisa bereko ekitaldi egiten da donibane garaziner, Tenore berian, frantzesenializo ariesker Euntagoibat gazte partaide Homofobiaren kontrako eguna da hostida lehau Kari ortarat zine eta debate gaualdibat proposatzen daukute LGBT eta lebasko elkarte Kabailonako lotre cinema gelaren laguntzareken Zaspiontan apeitifa debatea Sorzionta egoiti bi filma ikusten alko dira Itz bat kiroletaz, edi ozuliban Bimilata batetik, bimilata da. Irlandako selekziuko trebetzailea izanak, biarritz olympiketaldea harrikin izenpetu du, bi urte edentzat, eta honen helburua izanen da bistandea, beo taldea berriz, topo amalauerat uparaztiaa.